Uh, si comptem aquests tres programes, abans no marxem de vacances, o sigui encara ens queda una mica. Tenim ganes també de fer-ne, però també ens costa deixar-vos, eh? És una cosa d'aquelles que... Però bé, uh, la setmana que ve, diguéssim, serà l'últim programa normal, i l'altra setmana farem un programa, o sigui, aquí 15 dies, un programa especial amb totes les estrenes de l'estiu, un programa especial que serà el que tancarem la temporada i tornarem al setembre, però encara ens queda, eh? vull dir, ens queden 3 programes encès per acabar la temporada. Comencem presentant a l'equip del programa, comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora, Marta Sanz, com estàs? Molt bé, jo sóc l'equip, ja està. Ja... Sí, avui no, bueno, tenim en Jacint Casadamunt també, sí, amb les sí, notícies. Sí, sí, sí. Que... Tenim... Aquest mm, no pot ser per motius professionals, ah, no, pot, no ens pot acompanyar aquest final de temporada, però per telèfon sí que, sí que el tindrem. Molt bé. I, I que... em, diria, em què hi ha de nou avui? Ma, efectivament. Bé, avui hi ha una notícia que ocupa totes les publicacions d'internet de gociperia. I què és? Lindsay Lohan. Ah, què ha passat? A presó. Oh, es veia venir, eh? Veia venir. No és la primera vegada, no? Jo però crec que el advocat ja... És la primera vegada? Sí, o... sí, sí. sí. Mm -hmm. A presó, sí, li l'havien ordenat a rehabilitació, en fi, possiblement alguna nit el calabós hauria passat, però mm -hmm. a presó, sí. Molt bé, doncs, Tot presó de dones. No es posarà morena. Quines vacances, no tindrem la foto habitual en bikini de Linsen Lohan aquest estiu. Bé, la tindrem amb un pijama a ratlles. Exacte. Serà una foto té alternativa. Película. Té pel·lícula. A ah, mi no pot organitzar una roda de premsa a presó. Sí, mm. o explicar la pel·lícula a les seves companyes de cel·la. Poden fer un cinefòrum allà. Exacte. No? No, no, es poden fer coses, eh? La I tant, presó? i tant. Bé, eh, primer de tot, abans d'anar amb les estrenes, al cinema i tot això, recordem eh, que tenim avui una entrevista, entrevistem amb Àlex Amaran, que és eh, un dels eh, impulsors d'una iniciativa que es diu Còmic, eh, que l'entrevistarem d'aquí a 10 minuts aproximadament, que és el primer pas de cara als còmics digitals a través d'iPad, iPhone, totes aquestes coses, Androids, tablets en general, etc. A nosaltres ens agraden les noves tecnologies i abans de tancar la temporada doncs, volíem parlar de totes aquestes coses i com, ja sabem com es veuen les pel·lícules però encara no sabem com es poden llegir còmics. Doncs d'això en parlem avui amb l'Àlex Amarany. Tindrem moltes eh, més coses, tenim sèries, tenim pel·lícules d'esregles, estrenes als Estats Units, bé, moltíssimes coses. Eh, recordem que també tenim un concurs de panini, que el tanquem la setmana vinent. I, per tant, fins al 13 de juliol teniu temps per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes.com ningunoes.com i contestar la següent pregunta quin personatge interpretarà Natalie Portman en la pel·lícula Thor quin personatge interpretarà Natalie Portman en la pel·lícula Thor teniu de temps fins al 13 de juliol ens heu d'escriure el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com amb la resposta eh, nom i cognoms i població des d'on ens escolteu tenim una pàgina web Md, que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu ningunes perfecte allà estem-los al ningú ens podeu veure les cares eh, eh, podeu descarregar-vos el programa o el poseu doncs, a l'iPod a l'iPhone a, a, a l'MP3 el... ens escolteu doncs, quan més us vingui de gust i també tenim xarxes socials estem al Facebook i al Twitter cliqueu ningunes perfecte en accents a qualsevol d'aquestes dues plataformes i allà ens trobareu, ets podeu agregar, hem penjant moltes cosetes, també doncs, posem els programes disponibles per a descàrrega, moltes altres coses. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mateix, a l'Ignes i a Arbat. I comencem ja directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Gafres! No ho toquis! Que no, no! Prepara't! Uh! per a la millor comèdia de l'estiu ah! els crítics asseguret és la pel·lícula més divertida de l'any The Dreamworks SREC feliços per sempre en Real Day 3D cinema en català Love was only true end. Doncs eh, arriba l'estiu i comencen ja les estrenes comercials. I aquesta setmana la que li toca el torne és la quarta entrega d'SREC. Rec, feliços per sempre. Pel·lícula de Mike Mitchell amb les veus en versió original de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas i John Cleese. És la quarta i darrera pel·lícula amb la que DreamWorks tanca la saga de l'Ogra Verde. La sèrie Rec només té una bona pel·lícula, la primera. Malgrat això està a Galàxies del que fa a Pixar. Les dues següents eren directament dolentes, no ens enganyem. Pel·lícules de referències i gags sense cap trama argumental. L'èxit econòmic, si més no, ha acompanyat es rec. Si la tercera ja per això demostrava signes de desgast, aquesta quarta, sense ser un fracàs, s'ha quedat molt lluny del que acostumaven a recaptar les pel·lis d'Esrec. La mala baba del primer rec tampoc serà present aquí i queda substituïda per una cosa més infantil i ordinària. Feliços per sempre... Shrek viurà el seu que boniques viure. Amulant a James Stewart, es rec tindrà l'oportunitat de veure com hagués estat la seva vida si no hagués decidit salvar Fiona i no s'hagués enamorat d'ella. El fullet Rumpelstiltskin Rumpelstil escolta els seus desitjos i li ofereix viure un dia com els d'abans. És a dir, eh, quan era un orc solter, que vivia al pantàs, tirava pets, feia tot allò que acostumava a fer Rec. Però l'engany es fa a aviat evident. En aquest nou món els seus amics no el coneixen i Rumpolstinkin és el rei del lluny, lluny enllà, el qual ha ficat mà a les arques del regne. Només una petita resistència, liderada per Fiona, intenta derrocar el monarca. Si en principi les aventures d'esrec eh, s'acaben aquí en principi, perquè mmm, mai diguis mai, no? La saga tindrà un spin-off protagonitzat pel Gat amb botes que s'estrenarà al Nadal del 2011. Antonio en Banderas encara li queda una mica de feina amb aquest personatge. Ah, i evidentment, Esrec, feliços per sempre, també té la seva versió 3D. What used to be a house of cards has turned Una proposta completament independent, Nothing Personal, pel·lícula d'Òrsula Antoniak amb Stephen Ria i Lóter Berbeck. És una pel·lícula de festivals sobre la relació d'amistat entre dues persones solitàries. Martin, la Stephen Ria, és un granjer vidu irlandès i Anne, una jove sense sostre holandesa. Han va parar a la granja de Martin que li ofereix treballar en el seu jardí a canvi de menjar. A poc a poc, Martin s'anirà guanyant la confiança de la al principi, Esquerpa Jove, que s'hi obrint i demostrant el seu efecte. Llega la Terra ha estat sentit unsatisfeu. La següent estrena és un regaló per a ella, pel·lícula de Claude Berri, eh, que va morir durant el rodatge i va substituït per François Duperon amb eh, Alain Chabat i Mathilde Senier. Jean-Pierre i Nathalie són un matrimoni que porten 5 anys casats. Ell li compra a ella un cadell de bulldog per tal que els ajudi a estrenya les seves relacions. El resultat serà tot el contrari. El gos convertirà la seva vida en un caos. Incapaços de trobar una solució per ells mateixos visiten a un terapeuta. I a la darrera estrena aquesta setmana és Intrusos en Manacés, pel·lícula de Juan Carlos Claver, a Miguel Ángel Muñoz i Maria Gatell. Eh, com ho resumiria? Un trunyo total, directament. Eh, es va passar en els sitges de fa dos anys i l'estrenen ara de Megatotis. La història és ridícula i la pel·lícula és absolutament mediocre. Intrusos en Manassés intenta ser una pel·lícula de terror. Són quatre reporters que van a gravar un reportatge a Manassés, un poble abandonat on han ocorregut centenars de casos paranormals. L'origen d'aquests fets podria remuntar-se al 1945, on tots els habitants del poble van desaparèixer en una sola nit. Ei, jo, sincerament, se tenim ganes d'enganyar algú i que s'arrepenteixi tota la vida pagar l'entrada per una pel·lícula, plau recomaneu-li aquesta. Eh, en cas contrari, res, oblideu-vos totalment que s'estrena aquesta pel·lícula. I anem per l'entrevista... Doncs ja ho hem dit, a nosaltres, a banda del cinema, les sèries, els còmics, també ens agraden les noves tecnologies, i sembla que ja són aquí, ha arribat una cosa que es diu iPad, aviat arribaran coses que s'hi assemblen molt, eh, que són els tablets en general, cada marca tindrà el seu un, eh, el sistema Android aviat eh, envairà tots els mòbils de totes les marques, és a dir, vaja, el futur és plenament aquí, i s'està imposant doncs, el llibre digital, i el còmic doncs, està ja començant a donar les seves primeres passes. I per parlar de tot això, avui hem convidat uh, l'Àlex Samalang, que és uh, gerent de l'empresa Studio Fénix, que han creat una cosa que es diu Cúmic, que ara en parlarem. Àlex, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda, què tal? Molt bé. A veure, Àlex, uh, primer de tot, jo crec que la pregunta és obligada. Qu què és com... Cúmic? que S'es pronuncia o ho dic bé? Sí, es pronuncia Cúmic, ho dius bé. Molt bé. bé bueno, Cúmic és un, un punt de venda de còmic digital, bàsicament. Aleshores, còmic està creat per una empresa que es diu Eix de Còmic, que està formada per empreses del sector, com són SD Distribucions i Estudio Fènix, amb la intenció de distribuir contingut digital, bé sigui a través de còmic, bé sigui a través d'altres punts de venda, que aniran sortint a poc a poc. Mm -hmm. Com neix una mica la idea, perquè jo diria que pràcticament o sigui això encara no ha sortit i vosaltres ja us avançat, no? Ha vingut molt, molt de cop la notícia. Mm, bé, bueno, eh, nosaltres hi portem temps donant-li voltes, perquè ja en teníem des de fa dos anys eh, que això acabaria arribant. Nosaltres, eh, bé, bueno, és la nostra professió i anem seguint tots aquests temes. Jo recordo una fira... Del llibre de Tokio fa dos anys, on eh, vam veure que hi allà al mercat japonès això estava ja en marxa, és a dir, fa dos anys ja tenien tota una sèrie de distribuïdors digitals que venien continguts sense cap tipus de problema, a través del mòbil sobretot, i, i ho feien d'una manera completament normalitzada i es consumia eh, bueno, d'una forma molt habitual. Nosaltres vam veure que això era una cosa que tard o d'hora arribaria, el que passa és que nosaltres eh, també hem de dir que som sector paper, és a dir, nosaltres portem eh, 18 anys fent, fent eh, comercialització i telèfon còmic en eh, paper i ens eh, bueno, volem que duri el màxim de temps possible, però creiem que, que hi ha uns temps a, a complir. Eh, el que ha fet canviar tot i que ha fet que nosaltres ens posem a córrer una mica més i que accelerem una mica el procés és sobretot... és a dir. Eh, els, eh, els editors han vist que eh, hi ha un eina, un producte eh, que és tecnològic, que és de fora del sector, però que ha permès o ha convertit eh, el que fins ara era només una espècie de possibilitat futura, però ara és una realitat que la lectura de còmics sigui agradable pel consumidor amb un dispositiu mòbil. Uh -huh. Això fa que haguem d'espavilar. Sí la gent podrà llegir, per entendre'ns, un còmic a través d'un iPhone o un iPad o un tablet o un telèfon mòbil. Vindria ser això, per entendre'ns. Sí, nosaltres el que volem és fer disponible el contingut dels nostres editors a través de dispositius mòbils. Nosaltres ho fem... Estarà disponible a l'ordinador, es podrà descarregar el contingut a l'ordinador, tres des de l'ordinador es podrà carregar en una eh, tinta electrònica i també es podrà eh, tenir aquest contingut disponible en un iPhone, en un iPad i la relativament poc amb dispositius amb, amb, amb sistema Android uh -huh. sí, No serà una cosa exclusiva d'un sol sistema per entendre'ns no? i la gent que tingui altres sistemes operatius també hi podrà accedir Efectivament, nosaltres creiem que som eh, un distribuidor eh, digital és a dir, no un distribuïdor d'una plataforma específica creiem que perquè això tingui algun tipus d'èxit, eh, no hem de limitar l'experiència a un sol dispositiu. O S'estem sigui, intentant estar al dia i avançar-nos una mica a les diferents opcions que tindrà el lector en, en veu. Uh -huh. um, us fa por la pirateria? Heu inventat algun sistema per evitar que, que això passi? Però La pirateria és una realitat eh, amb la que s'ha de lluitar per eh, però creiem que la manera de lluitar contra la pirateria és eh, oferir al públic una opció encara més còmoda És a dir, eh, si aconseguim que el contingut estigui disponible a un sol clic, a un preu raonable i, i bueno, eh, això, que sigui realment molt accessible, creiem que podem lluitar contra la pirateria. Eh, és més, en realitat, eh, el problema ara mateix és que la pirateria ja existeix és a dir, eh, com ja bé saps eh, tots els manques es troben abans que surtin al mercat espanyol traduïts eh, i amb un onomatopelles i perfectament sí, sí. Eh, adaptats al mercat nacional és a dir. O escàners mateixos de còmics publicats aquí que també, es, també es troben sí, Hi ha escàners, hi, hi, hi ha simplement escàners a més, la veritat, una qualitat eh, bastant espectacular, el que vol dir que aquest contingut ja està piratejat. Aleshores, l'única manera lluita contra això és oferir a aquest públic una opció de, de, de pagament. Si no, eh, no consiguirem res. Aleshores, la por que hi ha que si es comença a editar en digital es, es fomentarà el pirateig, jo crec que és tot el contrari. Si no entrem en lo digital, eh, el pirateig eh, operar un espai que uh -huh. no estarà ocupat per una opció comercial. I aquests còmics, o sigui, visualment, o sigui, m'imagino que tindran una resolució molt bona i aniran acompanyats de, no ho sé, música o alguna cosa més que la faci diferent o més atractiu que no pas un escàner normal i corrent? Um, en principi tindrem opcions, nosaltres oferim, al final oferim més un servei a un àgens un, del mercat. Nosaltres als editors els oferim l'opció de fer productes que vagin una més enllà del, del còmic. Però jo crec que l'experiència ens està ensenyant, i a mi em sembla positiu, que, per exemple, Marvel, doncs, tots els motion comics eh, que ha fet, que han tingut un cert resó més mediàtic que jo crec que de resultat, mm -hmm. i en realitat el resultat bo que està aconseguint Marvel i, i tot el rebombori que s ha, eh, hi ha hagut aquesta última setmana amb, amb l'aplicació de DC és còmic que en realitat és igual que el de paper la gent boda del contingut que hi ha té perquè si no hi ha altres coses és a dir, eh, jo crec que buscar un còmic de DC de la lliga de la justícia és una mica quan hi ha una magnífica animació mm -hmm. eh, és, a dir, és, a dir, és a dir, buscar un còmic amb extras eh, traslladar un còmic a un producte d'intermig que no sigui ni còmic ni animació em sembla futur eh, limitat és a dir, crec que còmic ha de continuar sent còmic eh, i simplement canviar la de lectura i, i, i jo ho personalitzo en mi és a dir, disfruto molt i el mm hi -hmm. ha gent amb electrònic m'ha sorprès, l'Aipan m'ha sorprès molt en positiu perquè es consumeix fantàstic el comit. Parlem una de les coses que comentaves abans, que era el tema dels preus eh, és un dels temes més discutits i potser sigui la clau de l'èxit de tot això no? almenys, tothom entén o assumeix que un còmic digital per triomfar ha de ser molt més barat que un còmic de paper, perquè si no la gent diu tant per tant, preu per preu em queda el de paper no? realment serà així els preus s'ajustaran, ho dic més que res perquè, com que ha sortit, ara acaben de sortir els primers de Marvel, els primers de DC la cosa a nivell de preu sembla que no acaba de, almenys els de Marvel el preu pràcticament és similar crec que DC és una mica més barat, no sé si m'equivoco com ho fareu Però... vosaltres? Marvel, el primer que treu simultani eh, és més car el digital que el paper. Imagina. I, i el, el que Sada, el, el director de Marvel, eh, ha deixat clar que, que ahir li fa molta por trencar l'estatus quo actual. És a dir, el que vol és comprovar veure si hi ha una demanda per novetat en digital, però no vol fer mal a les tendes que tenen molta por. Doncs educades i ha Eh, bueno, vale. a veure quin és l'interès real per digital a veure si fins i tot sent un pèl més car eh, hi ha aquest consum de totes maneres el futur està clar és a dir, el digital ha de ser eh, ha de tenir millor preu que el paper i nosaltres és el que estem eh, aconsellant als editors però no és la nostra decisió és a dir, igual que quan distribuïm en paper a més més distribucions el, el preu al marca l'editor nosaltres els estem aconsellant que baixin entre un 20% i un 50% del preu de coberta i que inicialment no treguin novetat, és a dir, que tinguin un marge de temps amb la novetat, que deixin que el producte tingui una vida a la lloreria, en paper, uns 3-4 mesos i aleshores sortir en digital. I els primers preus que ens estan donant els editors eh, van una mica en aquesta línia. La veritat és que la majoria d'ells eh, estan posant preus, això, entre un 20 i un 50%, i fins i tot alguns editors per sota del 50% la peru de coberta bé, no, és, Anem bé, anem pel bon camí sis. Sí, jo, jo crec que sí Quines són les eh, primeres editorials que, que podrem comprar, diguéssim, a través de Cúmic? Eh, mm, nosaltres estem pendents de fer un, un comunicat explicant una mica eh, què és el que tindrem al llançament eh, però, eh, fins i tot nosaltres volíem haver sortit al, al maig i no ho vam fer perquè hi ha tota una sèrie de petites coses que s'han d'acollir amb, amb, amb el tema que, que els editors estan aprenent pel camí és a dir, el digital l'estat l'interpreta d'una certa manera s'ha de fer un dipòsit level nou s'ha de fer un ISDN diferent per diferents formats etc. tot això doncs, bueno, ho estem assentant a poc a poc i nosaltres en realitat tampoc tenim presa és a dir, creiem que hem de sortir amb condicions de la manera més correcta possible que els editors després no tinguin problemes en aquesta sortida nosaltres preferim donar la llista una mica més endavant però doncs, la majoria dels editors que estem distribuint en paper a més ja els tenim signats per, per còmic Va, o sigui que podrem Terminant... llegir còmics de Marvel i DC per entendre'ns no? Mm, més... no, una cosa són els editors i un altre ah, és producte hem de tenir clar que eh, el que les editorials signen en general és el fet de paper i no els digitals. A més, hem de pensar que tant el manga com Marvel com DC són productes que en castellà eh, no se sap què passarà. Nosaltres de moment no tenim Marvel, no tenim DC. Nosaltres tenim... Eh, tindrem producte de Panini o tindrem producte de, de, de, dels editors que tenen la llicència per editar en paper aquí. Uh -huh. aquestes dícances en digital encara s'ha de saber què ha de passar amb elles Clar, llavors aquestes empreses se suposo que haurien de negociar amb, amb Disimperni haurien de negociar amb Marvel per editar en digital diguéssim sens dubte, sí, sí, sí uh -huh. que és el cas i jo sé que bueno, tot això s'està movent eh, ara mateix, a dia d'avui el llançament segurament Marvel no ho tindrem en digital sí uh -huh. Uh, per quan es calcula que podrem comprar ja els primers uh, còmics una data aproximada, si ens pots donar? Uh, jo crec que una mica Aquest... volíem sortir de presa ja ho he dit al maig hem vist que en... és millor ser una mica prudent amb alguns temes i el fet de que la gent ens demana cerca catàleg que espera que es tingui i que potser si esperem una mica i acaben les negociacions dels llans editors no és impossible que arribi alguna cosa per això estem esperant una miqueta nosaltres la tecnologia la tenim llesta dir, ja, ja podíem estar funcionant eh, i estem a l'espera que els editors eh, preparin bé les coses eh, nosaltres bé, bé sortim al, al, a finals de juliol, als agost, principis de setembre ho farem amb una bona campanya de premsa i aleshores l'agost és un, molt, sí. molt, molt parat a nivell de, de comunicació i de més potser ens esperem una miqueta no anirà més enllà d'això, és a dir, mm -hmm. nosaltres ja, ja, ja ho tenim preparat i ja estem simplement a l'espera bueno, que s'alinin els, els astres per de la millor manera possible. Per acabar, pots recordar la, la pàgina web on podrem trobar tota aquesta informació? Bé, bueno, nosaltres eh, al voltant de tot aquest eh, tema de la venda de còmic digital estem una sèrie d'accions de contingut que giraran entorn de la pàgina de còmic, és còmic.com, Mm -hmm. on hi ha un blog sobre edició digital, hi ha un canal de YouTube que es diu Cúmics.com, eh? on estem editant pràcticament cada setmana una entrevista amb un autor nacional eh? i estem fent ja bastant, bastant de contingut. Aleshores, us convido a passar per Cúmics.com i allà podreu començar a veure tot el que, el que estem fent. Doncs, moltes gràcies, Alex, per acompanyar-nos i que tingueu molta sort. Anirem seguint el vostre projecte. Molé, moltíssimes gràcies. A vosaltres adéu. Adéu, bona tarda. I el que farem és directament anar amb la tarturia. Doncs amb una setmana complicada en quan estrenes, mira, jo prefetar per veure una cosa que m'havia quedat penjada, que era Anvil, el sueño d'una banda de rock, que és aquest documental sobre la banda de heavy, de heavy metal, Anvil, aquesta banda canadenca que han fet un documental molt interessant. També és curiós pensar a veure fins a quin punt és real o no el que estem veient, perquè és clar, són uns tios que o sigui, viuen la seva vida normal, tenen les seves discussions normals, hi ha un càmera que els va eh, filmant tota l'estona. En cap moment ells parlen d'un documental ni que els estan rodant ni res, simplement veiem tot el que els hi passa en aquest grup. Un grup que, a unes entrevistes que veiem, a grups de heavy que sí que, que van triomfar en el seu moment, eh, com per exemple Guns Roses o Megadeth, o grups d'aquests que recorden àmbil com un grup molt bo, en el seu quan van sorgir, quan van néixer a principis dels anys 80, que tan bon punt van néixer també immediatament van com desaparèixer del mapa, no? Llavors anem descobrint una mica per què, perquè... Eh... Estaven una mica al marge de les discogràfiques, eh, tampoc tenien cap tipus de gent, ells ho feien tot, o sigui una cosa molt familiar. I, és clar això, malgrat ser ells molt bons, no van acabar de, de despuntar com a banda, no? I és curiós veure com, de, de tots els anys que han passat, gairebé doncs, 30 anys d'existència de, del grup, continuen junts, però, és, són amics de, des de que tenien 15 anys, ho expliquen en el documental, i que mantenen viva la seva il·lusió, malgrat els fracassos, perquè és clar, ell, el líder de la banda, eh, té una feina, una feina de, de dia a dia, que treballa en una fàbrica, i bé, ho explica ell mateix, que durant les vacances es dedica a anar de gira, no? Fins i tot seguim una gira que, que fan per Europa una mica lamentable, perquè tenen una agent que és la nòvia d'un dels membres de la banda, que, que vaja, els porta per uns tuboris, que a més a més que van a tocar i no els hi paguen, o sigui, clar, és, és la decepció total no? és una misèria, és una pel·lícula de perdedors un documental de perdedors no és el típic documental de músics que han triomfat sinó és un de gent que no ha triomfat que, que ha perdut i que, que, en fi, que malgrat tots els entrebancs malgrat que facin això eh, ho continuen fent per, per la il·lusió i i perquè els hi agrada, els hi agrada fer-ho, no perquè hi guanyin diners, al contrari, perquè els pobres doncs, hi, hi perden i molts de quartos. És un documental bastant recomanable, eh? fins i tot si és això de la música heavy o doncs és una mica llunyà. Jo, que no sóc molt apassionat d'això, m'ha agradat el documental. És a dir, que, que val, val la pena que, que li doneu un cop d'ull, perquè està, està molt bé. Uh, Marta... Uh, tu no has vist res aquesta setmana eh? No, no, no Tu has anat seguint les notícies dels nostres famosos Home, i tant Bé, abans de parlar d'ells, anem pel box Office El que més sona als Estats Units El box Office I was searching It's Música ñonya, perquè és un box office molt ñonyo aquesta setmana. A la posició número 5, Night and Day, dues setmanes amb 49 milions. A la 4, Growns Up, dues setmanes amb 84. A la 3, Toy Story 3, tres setmanes amb 301 milions de dòlars. A la 2, The Last Airbender, entrada la setmana amb 69 milions. I a la posició número 1, la saga Crepusculo Eclipse, entrada la setmana amb 176 milions de dòlars. Primer avís, les recaptacions d'aquesta setmana són de 6 dies, en el cas de Crepusclo, és perquè es va estrenar dimecres, i de 5 dies en el cas de l'As Airbender, que es va estrenar dijous. A més a més, era el cap de setmana del dia de la independència als Estats Units, que era 4 de juliol, que era diumenge, però quan que era diumenge el vam traspassar el dia festiu a dilluns, o sigui que aquest tot un cap de setmana allarguessin a banda de que les estrenes han arribat abans així que les xifres finals són molt més altes que l'habitual, que és un cap de setmana de tres dies. Bé, anem per feina. Era de preveure, hordes d'orcs, eh, perdó, hordes d'adolescents, és que m'ha traït el subconscient del senyor eh, dels anells, han acudit amb massa mort d'or, eh, perdó, a les sales de cine, amb les hormones adolescents plenament alterades, a veure la tercera part d'aquest fenomen. Només direm que dimecres i dijous va fer 92 milions, és a dir, més de la meitat del que ha recaptat en el els quatre dies restants de cap de setmana. És a dir, que les fans l'han volgut veure el primer dia i ara les recaptacions s'aniran desinflant ràpidament perquè tothom qui la volia veure ja l'ha vist. La mitjana crítica és de ser més. El Wesley Moritz de Boston Globe diu «Aquestes pel·lícules... Són més sobre l'experiència d'escoltar noies i dones que haurien de saber cridar millor a la pantalla. Podrien ser també en un concert. Li posa una C. A Michael Phillips del Chicago Tribune diu Passa més a Eclipse que en els anteriors Zona Crepúsculo. L'una nueva i encara és més avorrit. Li posa una C. I el, Luke, el Lucky Thompson de Online diu En mans del director David Slade la història funciona com dues pel·lícules. En una, res particularment ben fet. I una C. I Claudia Puig del USA Today. Més del mateix. I també li posa una C. Per altra banda, pal crític important per Aim Night Shyamalan, que des de Senyalens no l'encerta. El nivell ha anat baixant a cada nova pel·lícula. El Bosque, La Joven de l'aigua, El Incidente i ara The Last Airbender han anat en qualitat decreixent, arribant al mínim en, en, en aquesta darrera. Recordem que de Last Airbender és l'adaptació de la sèrie d'animació Avatar, la leyenda de Aang del canal Nickelodeon. De Last Airbender eh, s'ha estrenat en 3D fals, és a dir, ha estat rodant en 2D i reconvertida en 3D en un estudi i és la història en el món on la nació de foc vol conquerir les de terra, aigua i aire. Només Ang és capaç de controlar els quatre elements i posar fi a una guerra que dura des de fa un segle. Malgrat ser en 3 en quatre dies es va estrenar i Jous, tan sols ha recaptat 69 milions de dolors, que a priori no està malament, i veurem què passa la setmana vinent. La mitjana crítica, atenció, és de D més. O sigui, és difícil tenir una mitjana de suspès. Doncs l'ha tingut el Taibar del Boston Glove, diu Espantosa, li posa una D. El Roger Ereber, del Chicago sun una experiència agonitzant a cada categoria. L'únic que puc pensar és en les altres que encara esperen ser inventades. Li posa una D menys. El Michael Phillips, del Chicago Tribune, el darrer 3D que ofereixen els cinemes és amb prou feines funcional en dos, o fins i tot en un, en una dimensió, es refereix. D més. I el Lucky Thompson de Online, extraordinàriament pesada i avorrida, gran part de la seva durada, una D més. Per tant, gran decepció del realitzador indie. L'Emnay Shyamalan. Nosaltres... Una... Fico cullerada, eh? Sí, tant. La joven de l'aigua mi em va agradar. Sí, sí, sí, però no era ni tan bona bé, com... Bé, que clar, quan fas una pel·lícula genial o excel·lent... Veure, la joven de l'aigua tenia un gran problema, també, que ell tenia massa protagonisme. Bé, una sí, però de... bé. També passa amb Woody Allen de i de ningú es, una mica... es queixa. Era, era de pa... Bueno, però Woody Allen és actor professional, l'Emnay Shyamalan no, vull dir... és jo trobo que la joven de l'agua està bé, però trobo que és una pedanteria molt gran, també, ho he de dir. Pedanteria per parell perquè va... I el, de... el bosc tampoc, bé, bueno, perquè és estrany, no? El que m'agrada més el bosc, eh, que la joven de l'agua, però... El bosc està bé. Sí, sí, sí, és està lenta. bé. És lenta. És lenta, és lenta però, esclar... Sí, sí l'incidente ja té moments còmics. L'incidente és divertida. Sí, no crec que fos la intenció, però fa riure, és, és, és una comèdia en el fons. I aquí es veu Estem que... Estem és... parlant, però, de pel·lícules, eh, a veure, no, no ordinàries, ni, ni, ni, o sigui, tampoc són tan dolentes. Ara, és clar si se llama l'Antespera és una obra mestra. Home, després de Sexto Sentido, el Protegido i Señales... Pobre home, deu estar crucificat quan es que deu somiar amb el Sexto clar, Sentido. Són tres pel·lis boníssimes i, i i a continuació venen pel·lis mediocres o del piló, bueno, si tu vols dir. potser. Les persones també van a cicles. Sí, sí, a veure Para si, doncs, a veure si trobem un cicle bo. Potser no està inspirat. No, no, deu ser això. Vinga, Marta, anem per les teves xafarderies. Uh, uh, si veig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 Doncs Marta, quan vulguis, comencem. Doncs vull ja. Lindsay Lohan, que és amb la notícia que us havia avançat abans a la meva secció, anirà a presó. I dius, és la que tu has dit, es veia venir, aquesta noia no anàvem bé, no anàvem bé, i bé, però la qüestió és que professionalment va fer coses, vull dir, que tampoc és que sigui un desastre, no? Total, l'actriu passarà tres mesos, tot l'estiu i part de la tardor, darrere els barrots d'una cel·la perquè no s'ha presentat a les classes d'educació sobre el consum d'alcohol obligades per un ordre judicial de fa un parell d'anys. Uh -huh. Lohan ha estat sentenciada a 90 dies a presó en una audiència judicial celebrada dimarts passat a Los Angeles per la jutgessa Marcia Ribel. La pena d'atendre classes li va imposar un jutge al 2007 després de ser arrestada per conduir borratxa. Sabem que allà als Estats Units uh -huh. això és... Jo només diré una seriós. cosa. Lindsay Lohan, per no presentar-se a unes classes, 90 dies de presó. Fèlix Millet... Exacte, no, no, no. Exacte, Fèlix Millet, mm. que el jutgin als Estats Units. Ah, exacte, vull dir... Perquè mira l'ex de la Polanski, James, no? Que, sí, sí. Per no pagar uns tributs... Jo no més digués, per no pagar uns tributs, o sigui. La no justícia d'un lloc i de l'altre és, és molt és, diferent. És un delicte federal. O sigui que i vas a presos, poca broma, eh? Sí, sí, sí, sí. en fi. Vinguiqui, l'Insel Rohan. No ho no sé, parlar d'aquest home no tindrà tregui, problemes l'Insel Rohan. No tindrà problemes que Vinguiqui, aquí. aquí, escolta, aquí, carta blanca. Sí, a més li posaran una tele. Exacte, sí, sí que la passejaran pel Parlament, de Catalunya... Uh, li enviaran sí, sí. un esteticient que li faci les ungles, Exacte. i dels peus, i de les mans, i... fer fi, vinc, va, continuem. Molt bé. Uh, la directora d'aquest programa educatiu, Cheryl Marshall, ha testificat en aquesta vista oral que l'acusada no va anar a cap de les nou classes que havia de fer segons ordre judicial. Les excuses de l'Ohan per no tindre el programa han estat del tipus vols perduts, no?, el típic. És que haig de promoure una línia d'orra, vaig anar un passe, haig d'anar no sé què, no sé què de màrqueting, de publicitat, i és que l'avió no me coincideix amb la clar, classe. Clar, clar, l'agenda no, no, no. no quadra. I un altre, un altre dia, això que la va trucar, aquesta dona ho va dir, ho va testificar, va trucar dient-li uns dies abans, mira que no podré venir a classe perquè s'ha mort el meu tiet i haig de volar a Nova York. Serà veritat? En fi, no sé. sé, mm. potser sí. No? Però si fos el cas, amb això sí que t'excuses, no? Clar, no, ah. això encara... O sigui, potser que no era. <ríe> o era un tio fals, d'aquest. No m'estranyaria, sent de l'Inshilohan, no, no m'estranyaria eh? no, no que t'hagués dit mentida. En fi, ja està aquesta notícia. Passem a una altra que sona millor. Jennifer Aniston eh, té una nova cita, però s'amaga. No s'ha deixat veure la cara. Sembla que l'actriu està començant a sortir amb un noi nou, l'actor Christopher Gartin, de 42 anys, però cap dels dos no els ha fet gaire gràcia ser al centre dels flaixos. Després de d'un bon sopar al lloc preferit d'Aniston, al terrasse del Sunset Tower Hotel, se'ls va veure besant-se just en el moment que els va xampar un reporter de la publicació online i més paperagis que hi havia. Mm -hmm. I ell va dir que no comen, no típic, no?, cap comentari a fer i mentre sortia amb el cotxe ell es va tapar a la cara i ell conduïa i intentava amagar-se darrere el volant així conduint darrere el una mica complicat, pobra així és que seria difícil d'identificar però es veu que hi ha fans que estan a la white i s'ha identificat i és aquest actor que és un amic de Cornicocs i ara mateix està treballant a Truplot Ah, no sabia És l'Ugo mm. Com sona, com... Hugo? Hugo, no, no em sona Ara no, no el sé tu. La veritat és que no és, és, deu ser un secundari, de, de sempre, sí, eh? Sí, sí, ara Però ara Però sí, no... quan el veus, i té molts projectes a les esqueres a les espatlles. Ja me'l miraré, ja me'l miraré. Mol bé, us ho mireu. De, uh, hi haurà fotos, si vols, perquè... Hi ha tres fotos. Ah, bé, doncs ja... Tinc un enllaç. Ja mirarem, eh, un si un la podem col·locar a la web o al Facebook. A l'Estats Units, que em fa fotos. Molt bé, veus? Tenim aquí sí, sí. una xarxa. Kelsey Grammer. Fraser. Fraser. Uh, I bueno, i, i els, va sortir els X-Men? Sí, sí, sí bueno, Fraser, pap Fraser, Fraser sí. paper que ha fet durant més de 20 anys. Uh, exacte, primer a Chirs i després mm -hmm. a Fraser. Ha d'aclarir un embolic de faldilles. El protagonista de Fraser ha negat rotundament les informacions que li atribueixen una cita molt entretinguda amb una rossa misteriosa l'abril passat a Nova York, pocs mesos abans que la seva dona entregués els papers del divorci. L'actor insisteix que la Rosa en qüestió és la seva filla i també actriu Spencer i que estava de visita i passava un mes amb ella. Uh -huh. Camille Grammer va endegar el procés del divorci la setmana passada després de gaudir d'una relació meravellosa de 13 anys amb l'actor. Meravellosa o no, perquè sota que últimament les coses no anaven massa bé. Grammer ha hagut de fer declaracions públiques per assegurar que la cita era en realitat una trobada amb la seva filla, la filla d'un del primer matrimoni, i que té 26 anys. Ella, la filla, eh? Clar, clar. No, ell ja té uns ja doncs quants més. Kelsey ha fet les declaracions en el seu blog, que jo crec que consultaré de tant en tant. Ah, Kelsey... blog? Sí, no, podríem, no sé, a veure si té un Facebook i el podríem arreglar. Sí, farà amb algú. KelseyLife.com el sí en directe que no? sí, sí. elbe.com bé. Insisteix que vol que la relació amb Camil sigui amistosa per continuar amb les seves vides i criar els seus fills. Meson Olivia de 8 anys i Jude Gordon de 5 i, bueno, de fer-ho d'una manera civilitzada. I ha afegit un afegitor no? ha fet de dir i a veure que jo no, no es tené solté tota la vida. Vull dir que si em veuen amb una altra dona, som lliures i que ella sap que pot anar amb altres homes, només faltaria. dia ha presentat el divorci Això està, és que clar. hi ha alguna cosa.tà clar, està clar. En. Fi, Megan Fox i Brian Austin Green han tornat a la vida domèstica. La lluna de mel s'ha acabat aviat per a Megan i Brian pocs dies després de casar-se de forma molt discreta. Ja ho sabem que va ser com una sorpresa. Els recent casats van posar en marxa la nova vida de casats i van passar per un mercat local a Glendale, Califòrnia, per comprar uns ancians, uns tomàquens, unes pastanagues, suposo fer algunes amanides i preparar-se per a la festa del 4 de juliol. No devien tenir res a la nevera perquè venien de Hawaii. i allò ja. que passa no? Les descongellar oh, passa. Les no? deixa neta. Fatal. La Megan Fox la nevalava netejar a la nevera, uh -huh. vans de marxar i és clar no tenien res i havien de comprar una mica Molt bé i no sé si és que van voler passar de ser però la qüestió és que no Megan Fox no pot passar desapercebuda ser percebuda ell anava amb unes ulleres de sol i ell amb una gorra encastada fins als ulls i uh -huh. mm -hmm. En no sé. Tinc una foto, també, si la vols penjar. M'heu-n'hi-do, quin reportatge sí, home, sí, que portes, sí, eh, noia? Ok. De fet, i Jennifer Aniston, hi ha un vídeo, que si vols el vídeo, dels paparazzi fotografiant-los i ells sortint... Potser amb coses, eh, diversifiquem una mica. <laughs> Robert Pattinson, em queden un parell de notícies. No m'interessa en fotos de Robert Pattinson. Jacint, envia-li en a que amb ell sí que li agrada. Sí, li mola bastant, eh. Mm -mm. Posa... Bé, bé. Doncs resulta que la figura de cera del Museu Madame Tussaud de Londres, que és molt visitat, la figura d'en Robert Pattinson és la mm. més basada de totes. Sí, però quin fàstic. sí. sí ha de donar les allà. Sí, per això hi ha un equip de neteja, per això ho saben. De neteja des desinfecció? Hi ha un equip de neteja que ha de passar molt sovint a netejar la... Ah, perquè jo en Jacín, eh, però... Jo ja m'estic imaginant les marranades que diria, en fi... La figura d'en de Pattinson, que tothom sap qui és, no? Si no només són líquids vocals ploc. no passa res, però... No, per favor. Petons, no sé, no parlem si... de petons. Jo no sé si la figura de cera té tot el que ha de tenir. Home, i tant. Però no, no, dic, no dic res més. Exacte, però està vestit, eh? I sí, la, bueno, però... vestit també és cera, eh? No sé, marca alguna cosa o... Uh, sí. Bé, sí, sí, sí, va, continuem. Bueno, els petons, a més concreten que són a la Galta ah Val? molt bé i no sabríeu dir qui és l'actriu o el personatge de cera femení més basat també, que jo jo hi he estat i jo no he besat cap figura de cera però bé, hi ha gent que li agrada aquestes coses, és una mica fetichista això mm, no t'ho sabria dir Helen Mirren ah, bé, és clar, és anglès sí sí. sí, sí, però bé, bueno, no sé, bé Suposo que això és diferent, no?, el sentiment sí. de... Sí sí, sí, sí, sí, és més... Una és admiració, professional, mm -hmm. i l'altra és... L'altra és, és sexe. És hormonal. Sí, sí. Molt bé, acabo ja Va, sí, amb la Pam de The Office, mm -hmm. la recepcionista. S'ha casat. Molt bé. Ella per segona vegada, no ho sabia, ja ah. havia estat casada. Està, està divorciada. L'actriu té 35 anys i s'ha casat amb un guionista que es diu Lee Kirk com el capità. Molt bé. I, en fi, està molt feliç. Ella surten des de gener de 2008. Uh -huh. I havia estat eh, casada amb el director James Gunn. Doncs ens alegrem, què dius tu? Prop de set anys. Ens alegrem i tant, perquè és un personatge que es fa... Sí, es és fa entranyable. Preciar, es, fa, es fa estimar. Molt bé, doncs eh, fins aquí amb aquesta notícia mig televisiva tanquem la secció de xafarderies i anem per altres notícies televisives, als 40 minuts. Avui també amb Brian Austin Green. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs eh, fem allò com es diu un... un link amb les dues seccions i és que Brian Stingreen, si la Marta ens parlava de la seva vida mm, personal, nosaltres parlem de la professional perquè sortirà la propera temporada crec que ja la setena de Mujeres Desesperades serà un jove eh, vaja, sexy, que totes les dones li van al darrere, que causarà eh, impacte en el barri eh, rumoreix que fins i tot podria tenir un embolic amb la Gabi o amb l'Abrí eh? mm, veurem si sí, jo crec que massa maduretes les dues per ell sobretot l'Abrí, però vaja, aquí queda continuem amb Mujeres Desesperades eh, un dels personatges que, que tornarà, i una han vist aquesta setena temporada, perquè la sisena ha estat una mica fluixa, torna un personatge important que és el de Paul Young, que, que és aquell home que va entrar a la presó per haver assassinat a la Marta Hubert a les primeres temporades, que havia tingut baralles amb el Mike. Bé, el cas és que torna l'actor Mark Moses, que l'havien vist uh, últimament a uh, matment, i torna amb Mujeres Desesperades doncs, per, fer, per fer de les seves. I, juntament amb ell, torna un dos personatges li, lligats amb ell, que és l'actriu Harriet Samson, que donava vida a Felicia, que era la germana de la Martha Huber, personatge doncs, que ell va assassinar en aquesta, en aquesta sèrie. Eh? Per tant, promet eh, aquests nous fitxatges per a Mujeres Desesperades. Canviem de sèrie, i ho fem amb esmolt bé el... I què diguem, Diesmòbil? Doncs que torna un personatge, almenys tornarà un personatge en el primer capítol de la desena temporada que representa que serà l'última de la sèrie. Uh, quin és aquest personatge que s... sembla que torna? Doncs atenció, és el l'actor John Schneider, que és Jonathan, el pare de Clark Kent. Dius, no estava mort? Doncs alguna cosa ha d'oberir perquè sortirà... Però no el... tornava la seva mare? La mare torna... Sí, a la novena temporada torna la mare ah, aquesta un... és la desena. Sí, aquesta és la desena. I tornen és la... per superat? És... Ho sabem. De moment crec que sí. Jo espero que us que serà un somni o una cosa... Jo aquesta sèrie que l'acabin ja, eh? Sí, ja li queda una temporada. Això ja, ja s'acaba. Sí, però ostres... Uh... Nou i encara no vola, eh? Jo és que puc dient això, eh? 10 anys i encara no, no, ha... Bola, eh? no ha après a volar. I no va a la universitat encara? És ja hi ha ah, bueno, esclar, ja, ja hi va hi passar, ah, sí, home, s'ha fet de tot, aquest home, amb 10 anys, ja imagina't passat, el que Ja ha passat, però fer. no ens hem enterat gaire no? No, ha passat no? una mica desapercebut, o sigui, ha anat ràpid. O sigui, l'Institut ha durat sis temporades i la Universitat ha estat un, sí, un, un flight. No, home, no, 6, no, va, va ser menys. Bé, eh, tan sols recordar que el canal CB doble ja ha dit quan arriben les seves eh, sèries. Per exemple, una de les novetats, Hellcats Cats, ho farà dimecres 8 de setembre, que és precisament la sèrie produïda per el Tom Welling el 9 de setembre, dijous a les 9 de la nit Nikita, aquesta sèrie que ressuscita l'anterior Nikita l'assassina el 13 de setembre torna Gossip Girl, que després tenim una notícia de Gossip Girl, i el 24 de setembre el divendres ho faran Esmòbil i Supernatural, eh? les dues ben juntetes i anem per una altra sèrie, en aquest cas una que han vist a TV3, d'Ange Perjudicis Ja havíem dit que la tercera edat temporada d'ys i perjudicis era l'última que s'havia més que la quarta, donc estava una mica la corda floix a la corda fluixa i finalment no hi haurà quarta temporada d'anys de... i perjudicis per tant per tant podem dir que la sèrie ha estat cancelada. Eh, el canal FX no estava per renovar la sèrie i semblava que es podia fer mitjançant la plataforma DirecTV que estava interessat a aconseguir els drets de la sèrie donar-li una quarta temporada i després que aquesta fos remsa pel canal FX. El cas és que eh, DirecTV diu que que Glenn Close, la seva estrella cobra massa, el seu sou és massa alt per l'audiència que té la sèrie. Si a això li sumem que eh, roda Nova York fa que la sèrie sigui molt cara i que les audiències que té no justifiquen el seu cost. Per tant, sèrie que s'acaba d'ans i perjudicis. I una altra sèrie que no s'acaba però jo crec que s'hauria d'acabar, que és eh, Cinco Hermanos, que ja està tenint una tercera mala temporada, la quarta sembla. Hi ha sembla... coses incomprensibles en el món de la televisió. Sí, la quarta sembla que tampoc ha estat uh, gaire bona, uh, ha abandonat la sèrie Roblo partir d'aquí doncs. Ja està. Smor. Eh. Uh... I la Calista no cobra molt. <ríe> la Calista, la Calista no, perquè la Calista no té el cache de Clan Clowns, no no comparem, si es plau. No és la dona Bé, el Harrison sí, bueno, Ford i què? tu has dit, és la dona de bé, el que és que una altra actriu abandona, Emily Van Camp que és l'actriu que fa de Rebecca que deixa les sèries i diu, ja, escolta, comencem a fer les maletes i acabem tot i així la veurem al primer capítol de la cinquena temporada per acomiadar-se de la sèrie i un actor, un actor que farà una sèrie que es diu Wilfred, que és eh, l'actor Elijah Booth, el petit hobbit Frodo, doncs farà una sèrie que donarà vida a Ryan, que compartirà protagonisme amb Wilfred. Wilfred, que És un gos que només ell pot veure amb aparença humana. És a dir, que és una sèrie una mica estranya. Eh, la matrà al canal FX, que és aquest doncs el mateix que fins ara matria d'anys i perjudicis, i està basada en una comèdia australiana. Per tant, es tracta d'una adaptació d'un d'una sèrie que ja, que ja coneixem uh, i per acabar potser l'última notícia avui fem referència a Gossip Girl she, and who am I? that's not secret I'll never tell i és que Gossip Girl en aquest moment s'està rodant a París. Hi ha una moguda a París amb el rodatge de Gossip Girl que no us podeu imaginar. Hi ha una actriu francesa que es diu Clement Posse, que us la conegueu de França, aquí no la, coneguem, no la coneguem gaire, això sí, està de bon veure. Ja en vídeo, en vídeo. També tinc fotos, eh? també les podem posar. I bé, aquesta setmana ella i l'Ed Westwick eh, han estat eh, rodant. De fet, diversos actors doncs, continuen rodant aquest inici de temporada que té lloc a París. Eh, els rodatges congreguen allà amb multitud de, de, de públic que té ganes de, de veure els actors de, de Gossip Girl la Clemens Possi l'havien vist en una pel·lícula de Harry Potter i interpreta una amiga de Chuck eh, resulta que el Chuck apareix en plenes vacances parisines de la Serena i la Blair Uh, escolta, qualsevol pogués anar a París i veure uh, aquest B de Déu de Dones ens hem de conformar en estar aquí Bé, un altre que sempre comenta el B de Déu de Dones és en Jacint Casamont i que ja el tenim a l'altra línia telefònica amb les seves notícies, com sempre Ben calentes! Jacint, què tal? Com estàs? Bé, bé, bé. Encantat d'escoltar-te. De, de, sí, una mica lluny, però estic aquí. Molt bé, vinga, va, comencem. Primera notícia calenta. Ah, la de Sony, no, Spider-Man. Mm -hmm, ja tenim actor. Ja, ja tenim actor, que és l'Andrew Garfield. Molt bé. El que passa és que tenim un petit problema, perquè resulta que aquest nano té 26 anys a punt de complir els 27, i això ha donat peu a que hi ha uns quants rumors que diuen que aquest nou Peter Parker, de spider man la nova saga, aquest ribot... S'ha d'ambientar de l'universitat, ja no serà un nano d'institut. Uh -huh. I diuen que això, que apuntarà aquesta saga, que apunta trilogia amb tot el que li passa a l'universitat. Jo, és que la cosa... O sigui, per agafar un actor de... més gran que el que era Tobey Maguire quan va començar a fer Spider-Man Escolta, perquè no continuen la història? Amb nou actors, nou equips... No cal fer un ribot, no sé, dic jo. És que jo no sé per què ho volen fer. Jo no he vist un motiu clar. Econòmic Faran una cosa molt més barata Perquè els contractes doncs, són molt més barats A més a més en 3D Jo crec que és purament pues econòmic Tenien Sam Raimi Sam Raimi en 4 xavos fa una pe·li. És la classe que té aquest home També, que és que són Quan la fa per Sony no Ah, això sí Diu, venga, a gastar Què més? Després continuo amb còmics Perquè la Fox, que bueno, tots sabem Que vol fer X-Men Fils la setmana passada vam fitxar un actor que és en Ben Walker que sortia a banderes de Nuestros Padres perquè interpretés el personatge de bèstia de jove. Doncs resulta que, com sempre la Fox, s'ha desdit i ja no volen. Diuen que és massa gran pel paper. Vaja. I, i o sigui, contacte un actor, el foten fora i ara saps qui que volen fitxar per interpretar bèstia? No. no. Només se pot venir un, un nom al cap. Pensa que les franquícies juvenils funcionen molt bé. La Marta té un nom. Pensar que front. No, bèstia, bèstia, no, clar. No, perquè l'haurien de pintar de blau, Marta, és el que front s'ha de veure ben guapo, home. Potser ah, això. Nit, no hi ha ningú que sigui blau encara al món. Però quin guaperes catxes jove tenim. El... Tyler ja... Laurner. Ah, pensava en Channing Tatum. <fixi> Mare de Déu. El, el projecte comença ja a de desagradar-me, eh, aviso. Qui? Ta... Home, està aquest? aquest front de triclope i jo, jo hi voto, eh. Veus? <fixi> Algú lloc l'hem de col·locar. Mare meva, ja. Lins i Lohan, de Fènyx. No, ja està presó! Està a presó, Jacint! No, no m'has escoltat? No, però ho pot fer un croma des de la presó, oi? Ah, valeu? a veure, ja li podem fer un estudi. Després, en George Miller, que sabíeu que volia fer una nova aventura a Mad Max sí. i tot això, doncs al final no la fa? Mhm. Uh -huh. Això no ho sabíeu? S jo sé sí que ho sabia, <laughs> però digues, digues, sí. Perquè resulta que em vau fer dues entregues de cop. Mhm. Uh -huh. Està aquí el secret. Es veu que l'actor Tom Hardy ja havia dit fa un temps que estaria bastant de temps tancat allà a Austràlia, rodant la pel·lícula i no sortien els números, perquè era massa per un sol rodatge. I al final s'ha descobert que farà dues entregues a l'hora que és més barato. I a més és un, a és un un ribot, eh? No és una continuació. És ribot? Sí, sí, sí. Sí, no, també... sí no és, sí. Sí, sí. Uf, sí, que ja no pot aparèixer amb el Gidson. No apareixerà Mel el Gidson a la pel·lícula. Ni, ni Turner. No, no, no poden fer com a Star Trek, que viatge al temps. Mm, això només ho pot fer el mestre, que és Jay Jay. I... Vale, vale. Però ja no, ja no Després, un altre rodatge que és molt entretingut, que és el d'Screen 4. Vale, resumeixo aquesta setmana... <laughs> Entretinguts? Que <es tres>, hòtic. <laughs> entretingut. A veure, nous fitxatges. Adam Brody, Marley Shelton, Eric Nats, Alison Bray i Mary McDowell. Aquests són els fitxatges. Després, un actiu que marxa a través de Laura Graham perquè es veu que li han el paper i ja quasi no sortia. La de les xiques ja Gilmore, la mort, protagonista, la mare. Sí, uh -huh. que feia la, també de mare d'un dels protagonistes, doncs pues, com que ha vist que li anaven retrellant el paper cada dia, ha dit, doncs pues, està per tant marxo. Ja us ho fareu, molt, I molt bé. I més, hem sabut que qui ha fet l'espantada aquest cop ha sigut en Kevin Williamson, perquè he vist que tothom li remenava el guió, sobretot els de la productora, i han tornat a fixar l'Eren Kruger, que és el que ja havia fet el guió d'Escrim 3. Uh -huh. I és veu que amb tot aquest follon que tenen han entrevistat a West Craven i li han preguntat què passa amb tot això i ell simplement ha dit que tot el que tinc que veure amb el guió ell no l'incombeix li això està... ho està dient el director de la pel·lícula Genial O sigui aquesta pel·li l'haurem de veure perquè serà brutal Jo no feia, feia bona pinta he? però ara ja no sé què dir-te eh? Jo veig com les sèries americanes que canvia un actor d'un capítol per l'altre, jo veig que passarà el mateix mm -hmm. Què més, Jacint? Que tenim dos minuts doncs uh, pues va, Street Streep, -sí, que interpretarà Margaret Thatcher, una pel·lícula que dirigirà a Filida que és el mateix de Mamma Mia. Doncs pues bueno, <can> -sí, de pot sortir una pel·lícula boníssima. Què? Sí, sí, boníssima, boníssima. Com potser canta Margaret Thatcher. Ah, mira, pues, eh, eh, potser així millora. Margaret Thatcher, musical. La dama de Lleró, el musical. Ma... Ja Podríem fer un spin-off amb Iron Man, la dama de Lleró i l'hombre de Lleró. Molaria I de tant no. I tractaria sobre 17 dies concrets En l'any 1982 En què Argèntia es va enfrontar amb Regne Unit I ja està I per última causa per Ràpid que en McKellen ha dit Que si no el troca Peter Jackson ja Ella té projectes per endavant I no podrà participar al Hobbit Em pensava que es jubila <ríe> Però una edat. En... Jo sé sí que té una obra de teatre Que vol fer gira mundial uh -huh. que... Bueno va que parlar, pena, que eh, això Sí, sí <ríe> I ja està. Ja està, Jacint? No hi ha hagut pa més aquestes setmanes, no? T'ho trobo vacances. Ja, ja. Doncs res, t'esperem la setmana evident també, eh? D'acord. Vinga, que vagi una abraçada. Fagi bé. Adéu. Adéu. I nosaltres ens acomiadem eh, amb música i ho farem amb una de les pel·lícules que ens acompanyarà aquest estiu a final de mes i és l'Equipo A que ha composat ha recomposat el tema de tota la vida, Alan Silvestri. Marta, ens trobem la setmana que ve... Que... Ens veiem la setmana que ve. Jo mateix, l'Ignà Sir Batmà a tots vosaltres. I us deixem a l'equip o a... Fins la propera. Ningú no és perfecta.